Хто залишив? Вчитель озирається обіч, біч, мовби зараз має побачити матір, яка на хвильку залишила дитину. Відійшла і зараз повернеться. Жде, що таки повернеться, що десь поблизу. Але нікого нема, тише. Тільки птахи щебечуть. І перегодя, учитель Пилип, осмілюється погукати. Агу! Хто у лісі?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 є безвієми по віками